Ez Etsutenez departamentuko laborantza ganbara eta urruñako laborarien arteko biltzarrik egin, izan ere abiadura hundiko trenaren kontrako elgarretaratzea egin zuten Herriko Plazan eta biltzarra bertan bera utzi zuten. Urruñako laborariek ehun bat herritarren babesa jaso zuten atzo, trenbideak euren lursaiak eta ofizia kunkitzen bituen enean, ez ezpaitira Bintxi enpresa eta RFF-ekin lurren dezabetza zitegiteko prest. Eta are gutxiago Paueko laborantza ganbararen bitartez rff egin beharko lukeen lana dela leporatzen baitiote. Pantxo Atelier trenbidearen kontrako KDE koordinadurako ordezkaria. Goentzat uh, falsukeri bat dago, eta badakigu RFFek gaizki egin duela berre lana jakiteko nolaz laborariak dirua ez galdu behar duten eta lakoak, eta lan hori ez da egina izan rff partez. Beraz, rff galdi du dio laborantza gamarari, lan hori egitea. Eta olako batekin konbokatu ditu emengo laborariak, erranez nolaz uh, dirua ez duten uh, galdu behar eta irakutsi behar duten nola egin, ez dirua ez galtzeko. Laborari zonbait zuek, abizatua izan dire bilkururi uh, ez zegoela, Bertze batzuk ez dute Deus jakin beraz entzundu gunaz uh, pixkat uh, belurtu dira eta bon, hori uh, beraz uh, bazterrut dute. Alere atzoko elgarretaratzeak laborariekin biltzarrak gibeleratu besterik ez dikeztu egin. Izan ere, hau da, EGFek ek dezjabetu bitzaken lurren jabeek pentsatzen butena jakin nahi du, eta ordaindu beharreko kalte ordainak zehazteko, inkestak egin beharko bitua entzinetik. Hori, pentsatzea eta badakitela gutxi direla onartuko hartuko dutenek. Eh? Laborantzako lurrak eskaz dira eta tremidearekin gehiago kentzen mali bat dituzte, hemengo eh, bon, laborariak eh, zindute bere ofizion segitzen alko. Aldiz, jakin merda, zera ikerketoiek, estudioiek, eh, bururaino eraman, eraman gu dutela rff -koek.